Alhamdulillah, na ahmaduhu, na stahinuhu, na staghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shuduri hanfussina, wa min sayyati amalina. Man yahdi illahu falamud illa lah, wa mayyubil falahadi lah. Wa ashgad van la ilaha illallah, vahdahu la sharika lah. Wa ashgad anna muhammadan abduhu wa rasooluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man terbiahum bi ihsan illahi wa middina amma abad. Fa ina khairul hadithi kitabu wa khairul hadihadu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharral umuri muhtadafatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah. <coughs> wa od riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam koji iz obilježbiharija sunsa iho sadlo kema raitu muni usalli klanjajte, kao što ste vidjeli mene da klanjam uzalemu pomoć večeračima na sva da da pokušamo obraditi ono što se naziva kefija ili vasfusala, način ili opis klanjanja poslanika sallallahu alaihi wa sallam, odnosno način klanjanja namaza uopšteno. E, najavljeno je bilo da da govorimo o načinu klanjanja, odnosno e, namazu takvog je klanjanja poslanik sallallahu alaihi wa sallam, odnosno virodosnih hadisa. Međutim, e, Mislim da bi bilo onako malo je nepravedno prema četiri mezheba ako bi mi odma otišli na, na opis namaza poslanika sallallahu alajhi wasallam na osnovu na osnovu e ijtihad nekog od učenjaka hadisa e, pogotovo što su se i sami muhadisi razigli oko toga e, oko nekih detalja znači e, kako kako je planjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem iako je to sve predneseno u sunnetu. E, pa tako da ne bi odmah govorio o namazu što nas raši redno poznato da je napisao šejh Albani knjigu Sifatu salati nabijil sallallahu alejhi ve sellem euh koja terahu opis namaza poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao da ga vidiš. I drugi uh, prednoselem šeha Bimbazada, također da je skraćeno, ima verzija uh, šta je vjerodovstveno uh, od toga kako bi čovjek treba da klanja uh, namaz koji najbliži onom kako je klanjao poslanik sa lalahova, ali Pa tako prednose se i mnogi drugi šehova. Meni je namirao za lalopođu večera da krenimo, da pokušamo obraditi, skraćeno, bez argumentata uh, da spominimo, uh, kakav je opis namaza kod četiri poznata mezeba hanefijski, malikijski, šafijski i ambelijski. Znači, samo opis kako se klanja. Ne ulazi do detalje šta su ruknovi, šta su vađivi, šta su suneti, o tom smo već uvorili. Nego kako se klanja kod sve četiri mezeba. S tim da nećemo ići po na osobi, jedan mezeba, drugi, reči, nego ćemo sve odpočeti do kraja namaza, spominjati ka, znači, oko čemu se složili, ćemo se različiti mezebi i i tako jel, pokušati i opisati namaz poslanika na, na osnovu četiri mezeba. Zašto je ovo bitno? Bitno iz razloga što naravno i mezebi se nisu vraćali jel, na tevrati, na inđi na neke druge izvore, pa da, mož, pa da mi kažemo za ovaj namaz da je on posunetu pa neko može steći dovojem da da ustvario namaz e, po četiri mezeba, nije po sunetu. Naravno da i on posunetu sunetu, shodno i Čtihadu, učenjaka mezeba, pogotovo i mama mezeba. Jel. A onda uzalavu pomoć, ako uspijemo večeraz da obradimo ovo na osnovu četrimezeva, a onda uzalavu pomoć sljedeći put da, da obradimo način klanja namaza na osnovu, ja sam planiruo neka četiri učenjaka, recimo kako, ga, kako pisao šejh Albani, pa onda Bin Baz, šejh Ibn Fejmin i knjiga koja je poznata u zadnjih vrijeme koja je šejha vlazi za tarifija gdje je on opisao također pošto je poznat učen učenosti u hadisu i on ima upis nama za poslanika sallallahu alejhi wasallam i Rashidine među ljubodma pa na osnovu svega toga bi se onda trebala sport neka slika kod nas jel koji je to najbliži, najbliži vid planjanja koji odgovara i dosim hadisima i, sa druge strane, da razumijemo da znamo onu širinu, onu toleranciju, kada vidimo neko drugačije u nečemu klanja, da znamo da se vjerovatno vraća na to odakle je nači način klanjanja namaza. Pa tako da počnemo za lahopomoć, pomoć, nači ćemo o načinju klanjanja namaza uopšteno po četiri meseva. Pa ćemo kretiti od samog početka. Složni su Učenjaci četiri mezeba da je za ulazak, za početak namaza, naravno ovdje preskačemo, preskačemo šartove namaza, poznati šartove namaza, znači da je osoba uzela abdes, da je čista, da je na čistom mjestu, da je se okrenula prema kibli i tako znači da je uzela, već rekao, da je uzela abdes, znači te stvari preskačemo, znači, one su jasne, šartov, šartovi namaza, ne govorimo o samom početku namaza. Uh, znači, zložice učenjaci u četiri mezeba i svi ostali učenjaci, jel da bez nijeta, da bez nijeta nema, nema namaza sa nijetom, se određuje, određuje koja vrsta se namaza klanja. Uh, svi su, uh, sve četiri mezeba, uglavnom ovo što govorim, govorim o ono čemu su četiri, učenjaci četiri mezeba. Uh, učenjaci četiri mezeba kažu da osoba donesi nijet u srcu, tink da razishte oko toga oko uh, opravdanosti dozvoljnosti, propisanosti izgovaranja nijeta na početku namaza. Uh uglavnom sa četiri mezeba uh, u samom početku mezeba ne u zadnjim vremenima su na tome da se ne izgovara. Da se ne izgovara uh, niet u u namaz riječima ono što je poznato kod nas na veitonu salili laita s da se prenosi od potođih učenjaka, od poti, od potođih učenjaka čak kod tri meseva, znači. E, kod Hanefija, Šafija i Hanbelija se prenosi kod zadnjih učenjaka, da e, neki kažu e, mustehav, neki kažu nema smetnje e, i da ako ima potreba da se izgovori jezikom, e, da se zanijeti jezikom kako bi se znalo šta se klanja mimo Malikija, znači Malikija se na da to nije propisano. Naravno, ispravstav u ovom pitanju je da je to e, najbliže, da je to novotarija, jer ima nijednog e, valjanog dokaza koji kazuje na, e, na propisanost ili opravnost govaranja nije taj jezik, početko namazan. Ali ovdje govori zbog emanata da bi se znalo, znači da unutar mezheba, tri mezheba, znači od kod potonjih učenjaka u knjigama mezetke je zabilježeno, da nema smijeti ili da, nema da propisano da se nijed izgovara riječima, što je, što je pogrešan stav i nije isprav, ne treba ga slijediti, naravno. U namaz ulazi sa donošenje tekbira. Kod, kod Malikija se tekbir donosi džahren, odnosno naglas, bez obrža što se klanja i dnevni namaz ili noćni svjetl, koji namaz se tri Dok kod ostala tri mezeba, mimo Malikija znači nije se donosi u sebi amena glas. Osim narodnoj mama poklanja noćni namaz. Euh ja. dalje znači donosi se od znači se pa pa onda se izgovori tekbira, tekbira se ulazi u namaz. Euh uh, mustehab je mustehab je da se podignu ruke da se podignu ruke prilikom donošenja njeta i citahu tekbira u ulaska u namaz, i to kod džumhora, kod džumhora učenjaka mimo Hanabila, da se znači, podignu ruke da se rašire prsti da se radi znači da se rašire prsti i da se dignu iskuženi prsti da se raširi prilikom donošenja neta, a nadle smaduje da treba sakupiti prste prilikom uh, podi, uh, podizanja ruke prilikom donošenja neta. Euh uh, za kazojasa muškarce je propisano da da izvade šake iz odjeće prilikom donošenja tekbira, uh, su suprotno ženi, a žena treba uh, da Bolje je za njju da sakri shake dai ne ne vadi iz rukava prilikom donošenja neta. Ruke se podižu, ruke se podižu kod džumhuraučenjaka učenjaka u visini, u visini ramena. U visini ramena, znači kod tri mezeba mimo hanefija znači, podižu se u visini ramena. Pazi se, odopet naglašamo, znači, ne govorim ovdje ono što je došlo u hadisma, vredovostini, kako se klanja i kako se koja tvara, ne govorim o kako i u mesebima. Znači, kod tri meseba mimo Hanefija, znači Malikija, Šafija, Hanabila, ruke se podižu u visini ramena, prilikom Ihtitavu tekbira, na ovdje početnog tekbira, govorimo. Dok se kod Hanefija eh, podižu eh, ruke u visini, u visini eh, ušiju, odnosno resice ušiju e, to je u prvim knjigama mezheba u mezheba tiskano učenika Agbanife do kod potalih učenjaka Nefisko mezeba u nekim knjigama navodi i da se e, i da se palalcavima dodirnu resice ušiju e, nažno zašto nema dokaza u i rado su to ni to uopće spomenuto Znači, tako se pristupa u namaz. Znači, donošenje tekbira i podizanjem ruku. Nakon toga stavlja se desna ruka preko lijeve ruke. Kod tri mezeba. Znači, stavlja se desna ruka preko lijeve ruke, znači, vežu se ruke. Kod hanefija i hanbelija kada se vežu ruke, stavljaju se ispod pupka. Znači, po mezebu Hanefija i Anbelija, kada se svežu ruke na pčetku namaza, stavljaju se ispod pupka, dok kod Šafija stavljaju se ispod prsa. Znači, ne na prsa, nego ispod prsa. Dok je zvanični stav malikijskog mezeba, da se ruke uopšte ne vežu, nebo se klanja opuštenih ruku. To je po likijskom mezebu. U drugom priliku smo govorili zašto je to da ima drugi stav unutar mezheba nikijskog kako došao do tog da je to da je da je ostao zvanični stav u nikijskom mezheba da, da se sklanja opruženi ruku i da bi što, što je tema za sada. Naši biti od znamo znači da po hanef, hanefijsko hambelijskom se ruke vežu ispod pupka desna preko lijeve a kod šafijsko ispod prsa ispod prsa se, ispod prsa se vežu u pošafijskom mezheba da godvat pod Malikija opušten ruke budu. Uopšte se ne vižu. Nači kod njih nači po ovome znači nije sunet da se vežu ruke prilikom klanjanja, nego opušteni ruku klanjaju. Uh <clears throat> unutar meziba cenavodi na vodi us unutar svjećet se navodi da osoba prilikom klanjanja da osoba prilikom treba da gleda u mjesto sećde. Treba da gleda u mjestu seždje, s tim da ima ovdje po ovom pitanju ima, ima razilaženja. Govorili smo to drugom prilikom. E, uglavnom, što se tiče učenja u namazu, nakon da će značenja tekbira vezanja ruku, počinje se sa učenjem u namazu. Prvo što se uči je subhanek kod dva mezeva. Kod Hanefijskog i Hanbelijskog mezeva se su uči subhanake. Ona, ona Znači, Suvanka, Allahume, Behamdu, Gotabar, te smo tađe e, i do kraja, e, znači, to je ona predada koja se prenosi od Omera radi Allahuma, a ne od poslanika sallallahu selem, što, znači, to su riječi Omera, a ne poslanika sallallahu selem. Dok se kod šafija uči takozvani tevadžuh, odnosno druga dova, koja je također došla vrijednost u vovajtu vajea lillazi fatara semawatu lade takodali znači i, e, samo da što to drugačije za ovu znači to šafizovu to je obvezno a o izovu dova dova na početku prije, prije kirada, prije učenja dokad malikija se uopšteno uči znači nisu hane ni tako zoni taj ta ni jedna dova se ne uči e, kod malikija <hým> nakon toga uči se isti ada, a odnosno da to jest a uz bila imam šejha recim Uh, i to u sebi i to u sebi kod, uh, kod svih učenjaka. Uh, misli se kod ova četiri mezeba. Posle četiri mezeva, znači uči se auza uh, u sebi ne naglas uh, posle četiri mezeba znači nema razilaženja kod toga. Što se tiče bismili uh, imamo razilaženje, uh, znači nakon auze dolazi bismila, prije fatihe naravno imamo razilaženje poznato zbog toga, zbog razilaženja da li je uopšte bismila sasvani dio Fatihje ili nije, da li je ona sasvani dio Kur'anskovojatne početka Kresure ili nije, tako dalje je poznata tema. Uglavno što siće bismile je, znači, kod Hanefija i Hanabila je propisano da se u sebi prouči bismila nakon Eudej, a kod Šafija se bismila uči na glas. Kod šafija se uči na glas, znači zajedno sa fatihom. Prije sami fatihi prouči se naglas i bismila. Dok je kod malikija mekruh na farzojima da se uči bismila. Znači ni u, ni, ni u sebi, ni, ni, ni naglas glas. Kod, znači kod malikija se ne uči. Vidimo da se odde malikije izvajaju, znači po pitanju učenja Subhaneka i po pitanju učenja bismili. Kod se uči samo Uda, pa onda se po učine učiti uči bez vysmily. <coughs> Národno, uh, nakon toga dolazí Fatihah, uh, posled s četvr medzima se učí Fatihah. Nakon toga pro učine Fatihih uh, mu stehav je, da se izgovori Amin. Uh, I to u sebi, uh, kod Hanifija i Malikija se Amin izgovara u sebi a ne na vlasu ive malo za džendalimanz govori na glas ili onu se buči tako je tema za sebe. dok kod Šafija i Hanabila smila se uči na naglas, podignutog glasa i razvuče se. Nakon Fatihe i izgovaranja amin uči se sura, kad sura je duža ili nekoliko ajeta ili jedan duži ajet svejedno. Euh I tu učenjaci ovako opisali sve četiri mezve. Znači ima došlo u jednom hadisu opisano jel, uh, koje je se uh, opisan, koji vrste se sura uče. Iako ima pojedinačno prednosebno da je poslanik sa lalala sad neklanio na nekim namazima, tu i tu i sur, na sabahu, to, na, na, na jaci, to, na akšom, to. Uglavnom, ovaj, on se, uh, učenjaci mezava se vraćaju na onaj hadisu kojem je došlo uh, da, da je spomenuta spominuta takozvane suremu Fesal a sure sure su one koje imaju puno uh, ko imaju kratke ajete u sebi to se misli sure od Huđurat pa do kraja mustafa do kraja Kur'ana znači sure od hudžurat do kraja Kur'ana sve one sure one se zovu uh, mufasal Ispomenute su hadis bei pa na sunn toga torga uh, na sada namazu propisano propisano oko sve četiri mezeba da se uči Tivalum Fesal. Tivalum Fesal znači duge sure krekatkim majetima. Znači od sure u džurat, pa tamo negdje, sve do, negdje može do, do, do, do, do početka zadnjeg džuza, gdje imam sur nebe i nazijat i opet i tu su duže sure. Znači sve, sve te sure se u, mogu učiti mustehabe da se uči na sabah namazu vrlo često narod na hadisu kojem došla ova opisana. Što se tiče podne namaza, uh kod uh, kod Hanafija, Malikija i Šafija se takođe uči tevalu, mofesal, znači ovi dugi suro uđurata uh, do početka, do početka zadnjeg čuza. Sa nekoliko ovih prvi surod zadnjeg čuz. Dok se kod Hanabila uči takozvana uh, a au au saat ili ili wasat mufasal znači srednje, a, srednje sure srednji srednje su kad mufasal znači opet ponavljam to su znači sure u kojima imamo kratke ajete to je u zadnja zadnja znači 4 dzusa Kur'ana otprilike a. dok na na na, na ikindi namazu a, a, propisano je po svečertcu skoro mezeba da se uči da se uči ovi srednji srednje srednje, srednje sure sa kratkim ajetima. Kažemo srednji, znači niti su ove zadnje, niti su ove zadnje ovaj, koji su došle na kraj Kur'ana, niti su ove prvi od Hudžurat do sure Nebej Nazja, nego oni između njih, znači srednje dužine da sin da su oni maliki izvajoj po pitanju Kindije namazu, oni smatraju da te, da da se na kinija namazu uči uči tisar u fesal znači oni ja, oni kratki sure na na akşam namazu složni su sve četiri mezeba da se uči tisar u fesal a to su znači ove kratki sure na kraju na kraju Kur'ana za zadnji juzno Kur'ana dok na yaci namazu dok na yaci namazu kod, kod svih učenjaka je onda se ščetimo mesebe propisom da se uči u bosatu مفصل da će one srednje sure, srednje sure sa kratkim ayatima. se da razumjećam govorite uh, kad govorimo te jesu ove duge ili srednje ili kratke, uh, spomenuli smo to. Da idemo dalje, da idemo, da, uh, idemo dalje. Uh, nakon znači učenja, nakon što je Fatihe i sure, naravno dolazi odlazak na ruku. Uh, propisano je da se uh, Izgovori Allahu Ekber pri odlaska na ruku i da se podignu ruke. Izgovaranje Allahu Ekber prije samo odlaska na ruku i podizanje ruku, to je, to je propisano u tri mezaba, malikijskom, šafijskom i hambelijskom. Za rasku od hanefija ne dižu se ruke mimo početnog tekbira. Kod Hanefija se znači dižu ruke, i to je znači iz tehab suned izad, samo prilikom početnog tekbira. Dok od ostala tri mezeva se diže i na onaj poznata četiri druga mjesta koje je došlo pojačnjeno u vjerodosnovim hadisima. Nači po tri mezeba mimo Hanefija izgovori se Allahu Ekbar, podignu se ruke i ide se, ode se na ruku. Prilikom odlaska na rukua na ruku stave se, se šake, ruke se stave na koljena da, tako da se razdvoje prsti budu prošireni prsti znači obuhvati se koljena ı e, ispuženi prsti znači a da se obuhvati da se obuhvati koljeno ispuže se poravna i se leđa znači budu ravna leđa niti da bude i glava znači glava također ravna niti da bude spuštano niti da dignuto od onog bodoravnog položaja kako je opisano u hadisima Znači, i glavna da bude ravna, ne podignuta, nego ravna poput, poput leđa e, e, kada su vode ravno stanje. <gled> znači, niti spušteno, niti podignuto. Ovo je, znači, posve četiri mezeba propisano ovako. E, na ruku je mustehav, naravno, da se izgovori e, svanera bjelavim, tri puta e, posve četiri mezeba, s tim da da ide mimo Hanefija kod ostala tri mezheba imsteh da se dodaje svana rabbil azim wabihamdihi da se doda yowo wabihamdihi to kod Hanefija to nije propisano Nakod rukua klanjač podiže glavu izgovarajući vraća se znači sa rukua izgovarajući subhanallahu limen hamide to je znači propisano posle mezeba, imamu i osobi koja klanja sama. Znači, koja osoba, znači osoba koja se diže sa rukua, izgovara, se mi Allah, on ako je imam iako ako klanja sama osoba. A što se piče Moktedijeli ili uh, Muna, uh, ono koji klanja za imamom, uh, tu imamo razilaženje, a znači dali izgovaraju Rabbana lek elhamdulillahi Rabbana ve lek elhamd pa je pa se izgovara u sebi uh, kod džunguročenjaka znači mimo šafija mimo šafija osoba koja klanja za imamom kada imam izgovori sami elahu men hamide mimo šafija propisano kod ostala tri mezheba da osoba izgovori Rabbana ve lek elhamd u sebi a uh, <kuh> dok, dok uh, kod, uh, kod, uh, kod šafija je propisano da osoba koja klanja za imamom, znači ovdje, znači kod ova tri mezeba, znači kod Hanefija, Malikija i Hanabila, uh, osoba koja klanja za imamom, ona ne izgovara Semi Allaho Ulimen Hamide, nego samo izgovara Rabbena Valekel Hamd. Dok ko šafija, osoba koja klanja za imamom, izgovara i Semi Allahu Ulimen Hamide i Rabbena Valekel Hamd. Naravno, ovo, ovo razilaženje se vraća na, na ono što je došlo u redostavim hadisima. E, malo prije smo rekli, znači osoba koja klanja sama za sebe, znači nije za imamom, e, ona je, e, o, nju je propisano, nju je propisan da kaže Semi Allah gud men hamide, kada se vraća sa se ruku Asemi Allah gud men da, hamide i da kaže Rabbena Walekel Hamd, e, e, kod tri mezeva, znači mimo Malikija, znači kod Hanefija, Šafija i Hanabila, Osoba koja klanja sama propisano je do oboje kaže sem jalla ulmin hamide i rabena velekel hamd. Malo je komplikovano ovo ovaj, zato što se bez obzira kako razmišljao pitanju. A što se tiče i mama, znači ona koja predvodi namaz, on njemu je propisano, njemu je propisano i po hanefijama i po hanabilama da izgovori i jedno i drugo. I sem jalla ulmin hamide i rabena velekel hamd. Dok Maliki je kažu da imam izdovora samo se mi Allah kod bez ovo Rabbena, wa lekelhamd. Uglavnom tako je raziložen među mezima po ovom pitanju, zbog toga što je tako došlo u razišto u virodosnim hadisima. Prilikom vraćanja sa rukua propisano je da se podignu ruke. Kod tri mezeba mimo Hanefija, znači kod Malikija, Šafija i je Hanabila propisano prikovača Sarkova da se podignu ruke, na način kako smo pisali koliko se visoko dižu i kako se podižu. Naravno ono pitanje, znači mezeb uopšte nisi spominjalo ono pitanje nakon što se podignu ruke, da li se ruke spuštaju ili se vežu i šta se radi sa njima, to uopšte nije spominjeno, niti u hadisima spominjeno, niti spominju mezebi. Tako da je to novie pitanja, novie vrime, znači samremmo, da se spomenial, da li se vieže, nevieže, tako da je poznatora zila ženje. Nakonači, što se osoba vrátila sa rukua i smiri se, govorili smo prijedaje od ruk nova, tu menine, da se osoba prilikom tanja, da se smiri na, na ruku, da se vrátila sa rukua na seždi, tako da je, znači to je znači, týme smo završili, ne govorimo o ňoj. Oda se ono govorio o načinu klanjanja. Znači, nakon što, što se vrati sa rukua i uradi ovo što smo rekli, proći i podigne ruke, klanjač izgovara Allahu Ekber i ide na seždu. Čini seždu. Čini seždu tako što prvo stavlja po tri mezeba. Po tri mezeba prvo, stavlja, prvo pada na koljena pa onda na ruke. Nači po Hanafijskom, Šafijskom i Hanbeliskom, vezbo klanjač idi sa rukoa sa sa kada idi na seždu, posle rukoa. Nači prvo pada na koljena, a zati na ruke i nakon ruku naravno spušta svu šta, svu šta, čelo, svu glavu na seđđu. Euh je, znači, je kod tri mezeba. Dok se ma, Malikije izabrali drugi sa po Malikijama se prvo spuštaju ruke. Prvo se ide, pada na ruke, znači čučne se, pa se padni na ruke, pa onda tek na koljena se ide. E, nakon toga, znači kad se, kad se padne na, na seždu ili na koljena ili na ruke prvo, shodno razilaženim spominutom, e, stavljaju se e, kod hanefija, hanefije su ovdje kod hanefija se stavljaju znači, e, e, šake, ruke se e, stavljaju blizu lica, Uh, tako da, da, da lice bude između dvije šak, znači da budu skroz blizu znači šake budu lica. Uh, malo te ne da osoba ne vidi od, od prstiju, da ne vidi ni lijevo, ni desno. Uh, to, to je kod hanefija. Dok je kod, uh, dok je kod ostala tri mezeba, uh, stavljaju se znači, uh, šake na, na, na tlo uh, tako što se rašire u širinu ramena. Znači, kod njih je mu da se ruke rašire u, ša, u širini ramena, da se ispruže prsti i sakupe. Znači, u, u, u ovom seradsku tri mezeva od Hanetija. Kod Hanetija se sakupe ruke i stavi se, znači, lice između, između šaka. Dok postala tri mezeva se rašire ruke u širini ramena, ispruže se prsti i sakupe se prsti. <hled> uh, Zanimljivo je da se, da se u sve četiri mezeva spominje, iako ima lagano razilaženje, da, da se žena po ovom pitanju treba razlikovati od muškarca. I na ruku, i na sežti. A to je da, da ona skupi, znači kod muškarce, mu znači da osoba stavi ruke u širin ramena, da raširi ruke, da, da, raši, da raširi laktove, da proširi lakтове, da ne spaja lakтове sa uh, sa natkoljenicom, sa stegnima, da ne spaja, znači da bude prošireno i da ne spaja svoj stomak sa sa stegnima. Uh, to to posvećetimo vezama. I tako je došlo opisano u hadisima. A onda su došli i surove rekle za ženu da je kodnje i nema narodno, ovo ni potvrđuje od svih hadisima, prenosi se od selefa mnogo učenjaka, velike većine učenjaka. Ka, zbog toga što kažu da je to da je to bolje za ženu da ona bude sakupljena, da da, da sakrije svoja stidna mjesta ako bi neko prolazio i moglo da je vidi da, znači, da ne bude da ne bude rašireno da se može nešto da ostikati dio dio nekih, nekog tila dio bi tila nekog stidno bila odnjeg tijela. Iako za ovu stvar da se žena razliku od muškarca u načinu klanjanja nema Uh, ni jednog irodovstojenog, čak ni slabog hadisa u tom kontekstu, nego je to više i štihad u lemi. Ispravno da ne treba da se razlijekuje od muškarca, ali znači, uh, ovo se je učenjaka, mi govorimo ono što na čemu su mezhebi. Prilikom znači, činjenja sežde, opisali smo kako, kako se čini sežda, uh, mustehab je da klanjač izgovori tri puta subhana rabija la'ala, dok uh, uh, mimo Malikija, po tri mezeba mimo Malikija, je mustahab da se doda vabi hamdihi, svanar bih leala vabi hamdihi, da se doda i vabi hamdihi kod uh, tri mezeba mimo Malikija. Nakon činjenja seđde, osoba se, uh, klanjač, vraća, podiže glavu izgovarajući Allahu Ekber uh, i sjedne, pravi ono sjedenje između dvije seđde. Na način tako što čini takozvani iftiraž. Iftiraž, kako opisan u hadisima, to znači da podavi lijevu nogu i da sjede na nju, a da uspravi desnu nogu tako što, što okrenje prste u pravcu kible, a uspravi nogu. Znači, znači sjedne, podavi lijevu nogu, sjede na nju, a desnu ispravi i prste okrene u u pravcu Kibli. Ovo je po četiri mezeba. E takođe prilikom znači kada, kada je između dvije sežde, mustehab je mustehab je kod, kod tri mezeba da da stavi, da stavi šake ruke e, po četiri mezeba da stavi ruke znači na koljena e, na koljena e, s tim da je Mustehab uh, kod tri mezeba, mimo Hanefija, da, da, da između dvije seždje izgovori uh, rabih firli, rabih firli, rabih firli, nekoliko puta. Jedni kažu tri puta, neki kažu više ili najmanje jedan put. Znači, kod Hanefija to nije Mustehab, nije propisan. Dok od tri mezeba jeste. Uh, nakon toga izgovara znači bude između dvije seždje izgovara Allahu Ekber ponovo i čini drugu seždu poput prvega, kako smo je opisali. Nakon što zavišali dugu seždu, eh, opisali smo što se radi na seždi, nakon toga izgovara Allahu Ekber i podiže se na drugi rekat. Kako, na koji način se podiže na drugi rekat, <hih> ima razilaženje kod učenjaka po tom pitanju, kako, <hih> Kod, uh, kod hanefija kod hanefija ne, uh, se podiži na načini na koljena kod hanefija se znači uh, digne ruke podigne se na koljena i sa koljena se diže uspravno znači ne nevraća se ponovo da sjedni niti se oslanja na ruke niti znači oslanja se rukama na zemlju nego se nego se podigne na koljena i sa koljena se diže uspravno uspravan položaj, na pijanu. Osim, kaže, izuzetak je to ako, ako, ako osoba je ima zbog bolesti starosti ima teškoću, pa ima potrebu da se osloni rukama na zemlju. Znači, ovo je kod Hanefija. Dok je kod kod ostalih mezheba, kod ostali mezheba, kod Šafija i kod Hanabila Mustahab je da se osloni prilikom dizanja, znači na drugi rekat sa drugi seđde, da se osloni na ruke i da se rukama odupri pomogne i da ustane na drugi rekat. Šafije se također izdvajao po ovom pitanju. Oni kažu prvo treba sjesti nakon drugi seđde, se vrati, da sjedne i uradi takozvanu ono dželsetul istiraha. Znači da sjedni na što došlo u vjerozomadijskom obilježi Buharija, gdje živar je muslim, znači da sjedne, pa tek onda znači da se, da se nagne naprijed, osloni se na ruke i da se pomogne rukama da se digne. <tak> Također kod, kod Malikija, kod Malikija je, ima razilažnje unutar mezeba, ali propisano da se, negdje ne spominje se, negdje se da se osloni na ruke, bez, ovo, naši šafje se izdvojile sa ovom česetu istirahe i rade po tom hadisku, došlo opisano u znači hadijskoj zabilježenu bohari i muslima. E, Sljedeće je nakon ovoga, nakon dizana, znači na drugi rekaat, kada se tlanjač uspravi, na drugi rekaat, e, nije propisano, posle četiri mezeba nije propisano da uči ponovo onaj uvodni dio prije fatihe, a to to jest subhaneke, e, znači nije propisano da se uči subhaneke, posle četiri mezeba, ili onaj uvod je, ono je uvodna doba. Što se tiče učenja Euzei na drugom rekatu, uh, kod, š, propisana je kod uh, Šafija i Hanbelija u sebi da, da osoba prouči, dok kod Hanefija i Malikija nije propisano da se uči Euzei Bilahimna Shetranadji. Uh, a bismila, rače se nam upoznato razilaženje, uh, bismila se uh, uh, kod, uh, kod Džumhura kod džumhura se uči znači kod Hanefija Šafija Hanabila se uči Bismila prije Fatihe na drugom rekatu a kod Malikija kod Malikija se nauči Bismila bez poznato igorstava da da je, je mefrud da se uči bez Bismila prije Fatihe jer oni smatraju je da Fatiha nije prvi osorgu učinjak na to da da Fatiha nije prvi ajet Fatihe da bismila nije prvi ajed fatihe, pa Maliki je smatruo da je mekru da se uči bismila jer smatruo da nije prenešeno u verodosnim periodama, da je, da je poslanik se ne učio bismilu na početku fatihe, nego bi učio odmah počeo, selahamdullahi rabbi lalamin, što je tema za sebe, da ne govoriti sada o argumentima. A, također kod Anifija se spominje da imam, da imam, ne treba da uči bismilu. Kada on ima, kada predvodi znači namaz, on ne treba da uči bismilu na drugom rekatu. Uh, nakon, nakon uh, učenja Fatihe uči se sura i to uči se znači sura uh, u kraćem obliku nego na prvom na prvom rekatu znači uh, uh, kraći se uči kraća sura kraći dio Kur'ana se uči nego na prvom rekatu. Oko toga jel uh, su složili se četiri mezeba. Nakon drugog rekata id uh, uh, planjač odlazi na ruku čini ruku na na opisano način smo pisali u, na prvom rekatu nakon vraća znači vraća se sa rukua i e, čini znači čini sećđu kao što smo opisali u na, u, na kod prvog rekata kad se čini sećda znači da ne ponavljamo to je isti proces znači u drugom rekatu se sve isto radi znači odlazak na ruku vraćan se sa odlazak na seždu i ono što se radi između dvije sećde na isti način kao na prvom rekaatu sin da imamo ovaj zanimljivo razilaženje a to je na, na, kada, se, kada se završi učenje Fatihe i sure na drugom rekaatu sabah namaza na sabah namazu mustehab je prije odlaska prije odlaska na, na ruku i, i i poslije vraćanja sa rukua kod kod Malikija je mustehab da se čini punut. zna znači punut? ono što mi znamo ono kad se podigne ruke uči se ono kod udova što mi zovemo stvari da se dovi znači kod Malikija i kod Šafija naravno a s tim da je kod Šafija propisano nakon vračano sa rukama znači i kod jedno i kod drugome zeva i kod Malikija i kod Šafija je propisano na sabah namazu znači svakom sabah namazu farz namazu da se znači prilikom odlaska na drugom rekatu prije, prije odlaska na ruku ili nakon što se vraćaju ako od nas uči kunut ili kako mi kažemo kunutova. Euh stin da su šafije naglasili i kod onike spremnosti znači da se podignu ruke da se podignu ruke da se dovi ima muči naglas dovi a za njim i uči se ona, ona koji koja je poznata. Inshallah hodini fi men hadait. Poznata to dvaka prenesenog uči se znači ta dova kunudova. dova, podignuti ruku, a klanjači za imamom oni vrše min, odnosno zgovaraju amin. Nakon toga, znači, ako je učenje ako je učenje znači jedno i drugo ovo preneseno od usmadisa kod Buharije da se da se čini kunud i pri odlaska na ruku i nakon vraćanja sa rukua, nakon toga znači osoba ide na uh, ide ide na sešdu uh, nakon drugog obleda na drugog ekata. Uh, ode samo da dodamo, pošto govorimo već o o, o kunudovi. Uh, što se tiče kunudovi uh, kod ostala dva mezeba, ode se rekati znači, kod Malikija i Šafija se na, na, namazu, sabah namaza, znači uči kunudova. Svaki sabah namaz uči ga. Znači. Dok je kod uh, Kada ostala dva mezeba kod od kunud, kod se uči na vitr na mazu. Kod Hanefija prije rukua, znači na vitr na mazu, kod Hanefija nastaje se glanja vitr tri rekata na poznati način, znači pri nego što se ode, ode na ruku izgovori se Allahu ekber kod Hanefija, izgovori se Allahu ekber, podignu se ruke, ponovo se svežu ruke i proči se, proči se kod dova kod Hanefija dok je kod Hanabila se čini kunu, na vitr kunu dova znači nakon što, što se rukuha, klanjač, nakon što se vrati sa rukova planjač nakon što se vrati sa rukova i podignu se ruke uči imam, osoba kakanja za sebe ako je Ramazan znači imam uči naglas a planjač za nimi govori amin mimo Ramazana znači mimo Ramazana osoba znači podigne ruke i uči uči kunu dovu znači ovo je na vitrena mazgovorina ovo govorimo zato što je prilika u mjestu da ja spominjemo kunu dolu e, nakon drugog rekata nakon drugog rekata znači kada se završi drugi rekata osoba ode, klanjač ode na, ode na seždu učini dvije sežde e, nakon druge sežde sjedni klanjač da obavi prvi tešehut da uči prvi tešehut e, po tri mezheba je mustehap na sjedenju da bude tlanjač mofterišen. Mofterišn znači ovaj upik koji smo malo prije imali, a to je znači da lijevu nogu podavi, je sjedni na nju, a desnu uspravi, a prste se u pravcu kibli. <kuh> znači to je mustehap kod Hanefija, Šafija i Hanabila. Dok je kod Malikija propisano da učini tzv. teveruk, A teverku stvari znači ono što je inače kod Šafija nalik je na trećem i četvrtom rekatu rada zadnjim na zadnjem sjedni a to je da osoba znači lijevu nogu lijevu nogu podavije izbaci pod desnu nogu ili ispod nje ili iznad nje jedno i drugo prenošeno a onda sjedni stražnicom sjedni znači znači sjedni na na tlo, a ne na nogu Nač levi nogom bude izba, izbačena, izbačena na desnu stranu. A, a desnu nogu opet znači uspravi je i prste usmjeri u pravcu u pravcu kible. Nač ovo je kod nalikija propisano na drugom rekaatu. Na drugom rekaatu, odnosno prvom tešehidu da se radi. Da li nakon toga znači u toku učenja prvog sa svih odradniko se radi prilikom uh, učenja prvog teševuda prilikom učenja prvog teševuda uh, klanjač uh, klanjaču je propisano da stavi da stavi svoje šake svoje runke, svoje šake stavi uh, uh, na, uh, na svoja uh, ferh ili odnosno na svad stegna nad ili ili na koljena na spoju koljena i nadkoljenica. Uh, pa sad tu imamo uh, lagano razilaženje kod učenjaka od toga uh, kako se drže uh, prsti ruke i kako, uh, kada se i kako išare ti sa prstom. Pa ćemo spomenuti kako se tome se bi rekli. Kod Hanefija propisano ovako da se obe ruke i, lijeva, i, i desna i lijeva da se ispruži prsti da se ispruži prsti znači ne savijaju se uopšte a kada pril, prilikom učenja etehijatu pa znači izgovori la i lahe onda kod desne ruke podigni kaže prst kad izgovori la i lahe a kada, kada kaže kaže la, spusti znači tako je propisano hanefiskom mezheb za raz, kod ostala odostala tri mezeba, a, kod njih je propisan sljedeći način a, kod malikija kod malikija je propisano da lijevu ruku ispluži prste i sakupi i stavi, znači, stavi na nogu, na, na, na spoj između koljena i nadkoljenici, s, s tim da treba, znači, da sakupi, da sakupi sve prste osim palsa i kaže prsta. Tako je kod Malikija, znači ovako da uradi. I kod Malikija je propisano znači, da se od samog početka učenja tešehuda da se znači pokazuje ovim prstom znači ovako to bilo da pokazuje se uh, ovim uh, kaži prstom i da se pomira znači od početka sred do kraja da se pomira sad učenjaci različito go neki kažu da se pomira ovako gordo neki kažu tamo vamo neki kažu ukrug svejedno jedno drugo vrcać znači ima širene i uglavnom bitno je da se pomira da se pomira prst tako je kod malikija kod šafija i hanabila Znači također lijeva ruka bude e, ispružena, sakupljeni prsti ispružena, a desna ruka, znači, e, sakupe se kod šafija, e, sakupe se e, svi prsti, svi prsti osim, osim kaže prsta. Osim kaže prsta. E, kod, a, a, znači na isti način kod njih ovaj, pravi se i šare prste, to ćemo spomenuti i kod šafija i kod hanabila. Znači kod, kod šafija se ovako uradi e, s desnom rukom. Dok se kod, kod Hanabila se uh, uh, napravi, uh, kao, napravi se kruvu, spoji se srednji prst sa palcem, spoji se ovako, sakupi se ostala dva prsta i pokazuje se, kaži, prstom. Ovako je kod, kod Hanabila, uh, znači kod šafja je ovako. Ali poloba mezeba, uh, pol mezeba, znači, uh, pol mezeba se poba mezeba se ti. Išareti se kaže prstom, znači bude oboren, cijelo vrijeme bude oboren kaži prst, a išareti se kod riječi il-la. Znači, il-la je il-la, znači svjedočit će tu šehadit. I-la-la, tada, znači, tada se prst pokrene. Znači, lagano se išareti s prsto, ovako upire se, a kada se kaže il-la, znači pomiri se prst i sa nji, bez da se cijelo vrijeme mrda uh, i da se kriječi prstom. Uh, znači, to je po četiri mezeva kako se šta je Mustahab da se radi s prstima prilikom učenja na prvom i na drugom tešehudu. Na prvom tešehudu se uči se uči etegijatu do, do narodno, do kraja etegijatu, abduhova resulhu, tu završava, kod tri mezeva, znači, kod hanefijskog, malikijskog i hambelijskog. Znači, na prvom tešehudu se uči etegijatu do abduhova resulhu. Dok je u šafijskom mezebu da se na prvom tešehudu doda još i sal, a, salat na poslanika sadallahu aliju sada. Da se da provuči salavati. Na drugom tešehudu Mustahab je a, kod sve četiri mezeba da se uči etehijatu i, a, i provuči a, salavati i to onaj Ibrahimi tako zvani. A, znači i salavati i te, etehijatu salavace je provučio kod sve četiri mezeba na drugom tešehudu. Dok što se tiče Dove, znači, imamo razilaženje kod četiri mezeva, Hanefije kažu da je Mustahab da se Dova uči, ali samo što je došlo u Kur'anu i što je prešlo u sunetu da učio je poslanik Salavata, zavljamo znači, Dova. To je kod Hanefija. Dok kod ostala tri mezeba Dova nakon, znači Tehijatu i Salavata, Dova nakon toga što dođe, kaže Mustahab uči Dova, kaže Bimaša, Naci šta hoće da probore da uči je tako da u hadisu na kojim se on oslanja. Naci ne mora učiti dove ispr anda sunata, može čak i svojim riječima da dovi bilo koju dovu može da da uči. Na zadnim tešehudu, na zadnim tešehudu, uh, mosteham je prilikom sjedinja da se učeni ono što smo malo prije spominali, naj tako znači sjedinja takozvani teverruk uh, teverruk to znači da recimo da se lijeva noga podavi i da se da se stavi desno skroz pod desnu nogu ili ispod cijevance desne noge ili iznad nje a da se sjedni pozadi na stražnjicom da se sjedni na tlo a da se desna noga uspravi sa prstima ofijni tim prema prema kibli ovo je znači po tri mezheba mimo hanefija naših je to po Malikijskom, Šafijskom, Ambelijskom mezodu da se učini taj tevarut, dok je kod Hanefija, kod Hanefija propisa se čini i na trećem i četvrtom rekatu, zadnjem tešehudu, znači, da se uči iftiraž, a to je ono pačno da se s sjedni, znači, na lijevu nogu podavijenu, a da se desna noga uspravi okrijenom prsti prema kibli. I još nam je ostalo, a, a, ostalo nam je a, a, prije predavanja selama, da spomeno na trećem i četvrtom rekatu Na trećem i četvrtom rektu mustehav je na farz namazu da se prouči samo fatiha. Znači, posle četiri mezeba ne uči se ništa mimo fatihe, posle četiri mezeba na farz namazu. A s da se različio oko toga, unafili i na vitr namazu, da li se uči nešto mimo fatihe, tako dalje, da ne ulazimo u detalje toga. Naci na farz namazima na trećem četvrtoblekatu posvećete mezeba sluči samo Fatiha mimo uh, mimo sure. <gled> uh, Naše predavanje selama, uh, predaje se selam na nač posvećete po mezeba se predaje selam na desnu stranu i na lijevu stranu uh, i na drugom rekatu, znači ako se planja dva rekata namaz a fars da ili tri ili četiri, znači predaje se i na desnu stranu i na lijevu stranu se selam predaje posvaćeti mezeba uh, izgovaraješ selam alekum wa rahmetullah uh, kod tri mezeba se tako izgovara kod hanefijskog šafijskog hambeliskog dok kod malikija se dodaje još u aberekatu znači maliki je dodaju tu na selam alekum rahmetullah wa barakatuhu dodaje uh, Nači ovo je na način na uh učenja spomena na na, ja na, na, na kaspreda na drugom rek'atu takođe isto je znači kaspeda na trećem na četvrtom rek'atu e, isti način se znači e, prouči se zadnji e, zadnji e, učenja zadnji tešehvudu i predaje se seled na desnu i na lijevu stranu i izgovori se selam alekum ve rahmetullah kod molitve dodatak rekatu. i sa ovim sa ovim je e, završen e, završen opis klanjaња namaza po četiri mezheba. Znači ovo su spomenuli bez argumenata, bez dokaza. zato ako bih spomenuo argumente i dokaze, pošto ima razilaženje svima, znači to bi to bi zapelo puno puno vremena. Znači ovo je to otprilike kako se klanja namaz posle četiri na, posle mezeba bilo bi lepo kada bi neko uspio da izvoji za svaki mezeb ovo što je spomenuto za svaki mezeb po na osoba, kako se klanja po to mezebu namaz a naar narodnom na predavanju inshallah uočemo o, o klanjanju o, o, o klanjanju zasnovanom na vjerodostovima adizma kod savremenih učenjaka i sois sozor što svanka lahunova bih amfijaska danlara